квіти під пахвою голівками донизу, заклопотаний вигляд, біла сорочка. «Це ж треба!» – запитав у секретарки, що сиділа перед кабінетом редактора. «Що це у вас за прихована камера?» Та теж посміхнулася, звіряючи образ. Той, що перед нею, і той, що на фото, сплеснула руками. «Ой, дуже схожий!» Пояснила, що ця виставка у них висить уже років за п'ять. Око радує. А знімала саме так, кого він шукає – Лара Стадниченко. Дуже оригінальна і талановита жінка. Власне, за цим він сюди і прийшов, дізнатися, куди ж ця оригінальна і талановита поділася. Після останньої розмови більше двох місяців не бере слухавку, вдома не з'являється, на радіо зникли навіть повтори передач. Але крім цієї світлини жодних її слідів не знайшов. Головний редактор лише повідомив, що взяла безстрокову відпустку – «Що можна було вважати за звільнення, якби не було домовленості прийняти її назад в будь-який час?» «Адже її дуже люблять слухачі. Весь час запитують те саме, куди поділася?» «І що, вона тут не має друзів, які б знали, куди зникла людина?» – запитав він. «Раптом сталося якесь лихо». «Ну, вона ж не раптово зникла», – сказав головний. «Ми досить мирно розпрощалися». «Про свої плани вона не казала. Вона взагалі ніколи ні перед ким не звітувалася. Я до цього звик». І що мав робити? Умовляв до останнього. Але ж, якщо ви її знаєте, то зрозумієте, наскільки це марно. Ну і, по-друге, у неї завжди було повно пропозицій. Може, знайшла щось краще. До речі, її колонки досі виходять в різних виданнях. Тож все в порядку, жива-здорова. Може, пише з-за кордону, У неї все тіп-топ. Більше не було про що говорити. Подякував. Хоча за що? На останок попросив продати те фото. Але, зважаючи на обставини, добрий редактор скомандував запакувати світлину запросто так, у подарунок. Мовляв, на ній же ви, то маєте повне право забрати. З цим фото просидів кав'ярні на протиредакції, поглядаючи на скляні двері, біля яких ще взимку зустрічалися, їхали додому, де в чотири руки, заважаючи одне одному, готували вечерю, сміялися і цілувалися над підгорілими стравами. З'ясувалося, що їхня зустріч на концерті була другою випадковою. Чи так буває? А отже, буває. Але він не хотів робити з цього жодних романтичних висновків. Тисячі людей, котрі могли б щасливо співоснувати разом, щоденно оминають одне одного, де завгодно і коли завгодно. Я ж ніяк тим не переймаються. Побачив себе на стіні в коридорі, що веде до студії. Причому не весільний кортеж, а саме себе. Крупним планом, зігнутого в три погибелі. Обличчя не видно, але він опізнав себе. Хоча спочатку не усвідомив. Ностальгійно зачепився оком за знайомий краєвид з фонтаном посередині міста. А вже потім ледь не вигукнув. «Та це ж я!» Квіти під пахвою голівками донизу, заклопотаний вигляд, біла сорочка. «Це ж треба!» Запитав у секретарки, що сиділа перед кабінетом редактора. «Що це у вас за прихована камера?»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 на ній живи, то маєте повне право забрати. З цим фото просидів в кав'ярні на протиредакції, поглядаючи на скляні двері, біля яких ще взимку зустрічалися, їхали додому.